Allahumma nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Amma para pemirsa kaum muslimin dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah taala melindungi kita semua, menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas jalan iman, ilmu dan amal saleh. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah. Lisan selalu memuji dan mujaja Allah Subhanahu Wa Taala. Hati senantiasa meyakini, disertai dengan pengagungan kepada Allah Taala. Ta bahawa nikmat yang kita rasakan, nikmat yang kita cicipi, nikmat yang kita makan, dan seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita. Semata-mata hanyalah datang dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian hendaknya nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala tersebut bahkan suatu kewajiban bagi kita adalah untuk menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhtilal iman, kemudian juga mari kita memperbanyak salawat dan salam untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, pada kesempatan yang mulia ini kita mengkaji akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah yang kita sadu dari kitab Aqidah At-Tahawiyah Karya Imam Abi Ja'far at -tuhawiyah. rahimahullah. Pembahasan yang terakhir yang telah kita jelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan iman kepada al ardh Wal-Hisab dan juga Al-Mizan pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan aqidah al tentang iman kepada al-sirat dan juga kepada al-jannah wal-nar al di antara hal yang diiman oleh al-sunnah wal-jamaah wa nu'minu bil-sirati wal-mizan wa kal wal-jannahu wal-naru makhlukatani لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قَدْ فُرِغَ لَهُ وَالسَّائِرٌ إِلَا مَا خُلِقَ لَهُ dan kita mengimani as-sirat wal-mizan as-sirat ialah jembatan yang dibentangkan di atas jahannam wal-mizan adalah timbangan dan ini telah kita jelaskan sebelumnya Kemudian kata beliau termasuk aqidah al-Sunnah meyakini wal-jannah wal-nar makhlukatan. Surga dan neraka itu makhlukatan. Yeah. Makhluk yang telah diciptakan. La tafniani abada walata bidan yang tidak akan sirna selama alamanya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga dan neraka Sebelum penciptaan makhluk. Wa khalaqa lahum ma Dan Allah telah ciptakan ya penghuni kedua tempat tersebut yaitu surga dan neraka. Faman syaa minhum ilal jannati wa dhalla minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi penghuni surga maka dia akan masuk surga ya yang hal demikian itu merupakan fadlan minhu karunia dari Allah. Wa man sya'a minhum ila an-nari dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari para hambanya akan menjadi penghuni neraka wal ya zubillah 'adlan minhu maka dia akan dimasukkan neraka dan itu semata-mata adalah keadilan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kullun ya'mal lima qad furigh hual sair ila masing-masing akan beramal untuk sesuatu yang telah selesai oleh takdirkan dan dia akan pasti ia berjalan menuju tujuan dia diciptakan ikhatul iman para pembesar rahimakumullah permasalahan al-mizan telah dijelaskan sebelumnya ia timbangan yang akan ditimbang pada timbangan tersebut amalan kita kemudian juga termasuk catatan amalan serta ya pelaku dari perbuatan itu manusia itu sendiri kemudian al-sirat al-sunnah wal-jamaah mengimani al-sirat iaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam yang semua dari hamba Allah Dari semua manusia Akan melewati hal itu Orang kafir berjatuhan ke dalam neraka Bahkan mereka sebelum melewati Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka Orang-orang yang beriman Mereka pasti akan melewati tidak ada jalan menuju surga kecuali jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam tersebut. Ikhtilaf Iman para pemirsa rahimakumullah. Al Iman bila syarat merupakan perkara yang telah dijelaskan di dalam Al Quran dan dalam Hadis serta merupakan perkara yang telah disepakati oleh ahli sunnah. Adapun dalil yang menjelaskan as-sirat firman Allah tabaraka wa taala wa in minkum illa wariduha kan ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها kata Allah subhanahu wa taala wa in minkum tidak seorang pun dari kalian illa wariduha niscaya akan melawati Wariduha. akan melewati neraka tersebut ya kana ala rabbika hatma maqdiyah yang demikian itu merupakan keputusan yang pasti dari Allah Tabaraka wa ta'ala maksud wariduha itu mereka akan melewati neraka jahannam ya di atas perjalanan di atas sirat itu jembatan yang dibentangkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala menuju surga dan ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang maksud dari wariduha kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ wa وَنَذَرُوا الظَّلِمِينَ فِيهَا جِسِيَا kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan dan nazar zaliminasi hajisiah kemudian kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim itu ya masuk terjumus ke dalam neraka tersebut ikhwatul iman para bersrahimakumullah ini merupakan perkara yang wajib kita imani dan masing-masing dari kita akan Melewati jambatan tersebut. Kena Allah telah menentukan dan telah memutuskan ya demikian itu. Dan tidak ada jalan menuju surga kecuali hanya jambatan tersebut. Kena setelah jambatan tersebut ada ya surga. Dan sebelum sampai ke surga ada masih jambatan kecil namakan Al Qantarah. Ya. Itu proses ya persidangan yang terakhir, proses ya qisas yang terakhir. Artinya siapa yang melewati jembatan as-sirat. Kemudian sebelum masuk surga masih akan diproses lagi. Apakah masih ada ya kezaliman yang dia lakukan terhadap orang lain? Apakah masih ada? di dalam hati mereka berbagai kedengkian dan kebencian terhadap saudaranya yang lain ya tidak satu pun ya tersisa kezuliman kecuali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ya ikhwatul iman para rahimakumullah kemudian dalil yang menjelaskan di dalam hadis sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia akan berdatangan menuju as-sirat yang telah dibentangkan oleh Allah tabaraka wa taala قال Nabi صلى الله عليه وسلم menyuruh mereka setelah digiring setelah diadili di padang mahsyar ditimbang amalan mereka ya kemudian setelah itu mereka digiring menuju surga dan juga digiring menuju neraka usyqa allazi nakafaru ila jahannam zumara orang-orang kafirin ya digiring berbondong-bondong menuju neraka Waliya Subhanallah. Begitu juga orang beriman ya, digiring oleh Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk ya, menuju surga. Wasiqa al-Ladhi nattaqo Rabbuhum ilal Jannah dan digiring juga orang-orang yang beriman orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ilajil al Jannah tizumara untuk ya, masuk surga dalam keadaan berbondong-bondong. Begitu mereka sampai. Ya. Maka di hadapan mereka akan dibentangkan yang namanya As-Sirat. iaitu jembatan. Dan jembatan tersebut As-Sirat, jalan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fiydrab As-Siratu baina dhahraini jahannam." maka bentangkan as-sirat jembatan di antara dhahrain jahannam ya dua pinggir neraka tersebut karena pinggir yang pertama yang kedua setelah itu surga dan sebelum surga ada qantarah kemudian kata nabi SAW alaihi wasallam faakunnu awwala man yajuzu min rusul bi -aumati. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku orang yang pertama akan melewati jembatan tersebut, ya beserta umatku. Walaih Takallum Yumaidin Ahadun Illa Rasul, tidak seorang pun berbicara pada hari itu kecuali hanya para Rasul. Wakalamur Rasuli perkataan Rasul pada hari tersebut, Yumaidin, Allahumma sallim sallim, Ya Allah selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Karena masing-masing dari para rasul ya menunggu ya umat mereka. Dan mereka semua berdoa kepada Allah ya untuk keselamatan. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Dan ini hadis di oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka wajib kita mengimani dan meyakini Bahawa ada as-sirat, semua kita akan melawatinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ikhtal iman, para bumi serahimakumullah. Kemudian bagaimana mereka atau manusia Melewati syarat jembatan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ya, bahawa manusia tersebut yasduruna minhu bi'amalihm. Mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Jadi kita harus memahami dan meyakini bahawa akhirat itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia Jika kita di dunia ini berjalan dengan kaki kita Bila yang memiliki transportasi sesuai dengan Ya tergantung pada kemewahannya ya, Ada yang sepeda motor Ada yang pakai mobil Angkin pesawat Ya dan berjalan kaki sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka ya, berjalan untuk suatu tujuan yang masing-masing ingin sampai pada tujuan tersebut. Akan tetapi di akhirat tidak menggunakan anggota badan. tidak menggunakan transportasi yang dimiliki tapi sesuai dengan amalan masing-masing yasuduruna minhu bi'amalihim mereka ya yeah, berjalan di atas sirat sesuai dengan amalan mereka sehingga kata Nabi SAW fa'awaluhum kalamhi al-barq thumma kareh Then, like the horse's mane. Then, like the rider in his journey. Maka pertama yang man pulling. Then, like walking. Then, like the first thing we see, like Kilawan, barq, itu kilat. Then, like the wind. Then, like angin rih kemudian setelah itu ke khudr al faras yaitu larinya kuda yang kencang sama karakib ala rahliah. kemudian seperti orang yang menunggangi kudanya atau menunggangi untanya atau yang ya menunggangi kendaraannya ثم كشد الرجل kemudian seperti berlari nya seorang lelaki yang kencang. ثم كمشه kemudian seperti berjalan biasa. Dan dalam sebagian hadis ya, yeah. ada orang yang melewati jembatan tersebut merangkap yeah. Dan di antara mereka ada yang berjalan Kemudian terjatuh dan tergantung. Ya. Tangan kanan terjatuh, tergantung tangan kiri. Ya. Tangan kanan yang uh, tangan kiri yang tergantung, tangan kanan yang terjatuh. Begitu juga kaki yang tergantung salah satu di, di antara kaki tersebut jatuh. Ada yang berjalan? Kemudian satu kemudian berdiri kembali. Ikhatul iman para rahimakumullah. Maka manusia melewati sirat tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong. Sesuai dengan amalan di dunia, begitu pula ya seorang hamba diperlakukan di akhirat oleh karenanya ada ya hubungan antara berjalan di dunia ini di atas agama Allah di atas sirat al-mustaqim dengan kecepatan seorang berjalan di akhirat kelak melintasi sirat al-mustaqim sirat yang dibentangkan di atas jahlam barang siapa yang ingin ya Cepat melewati syarat yang dibentangkan di atas syarat yang mustaqim, yang dibentangkan di atas Jahannam, itu syarat yang kita jelaskan ini. Maka hendalah dia bersegera, bergegas untuk berjalan di atas jalan kebenaran, yaitu syarat yang mustaqim yang telah Allah jelaskan di dalam Al Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dia Ya. Melirik ke kiri dan ke kanan. Jangan sampai dia keluar dari jalan sirat yang lurus di dunia ini. Baik. Ya. Jalan maksiat atau jalan syubhat atau berbagai kesesatan dan kebatilan yang ada di kiri kanan jalan yang telah Allah jelaskan. Ini perintahkan oleh Allah untuk diikuti dan juga yang perintahkan lill Rasul untuk diikuti ada hubungan dan keterkaitan maka balasan di akhirat sesuai dengan amalan kita di dunia maka dipastikan seorang yang istiqamah di atas jalan Allah dia berjalan di dunia ini mengikuti perintah Allah datang perintah dia bergegas bersegera untuk melakukan dan melaksanakannya datang perintah atau datang larangan, dia bersegera untuk meninggalkannya. Datang suruhan untuk kebaikan. Datang perintah dari Nabi, dia laksanakan. Datang larangan, dia tinggalkan. Dia tidak membuat hal-hal yang bid'ah dalam agama ini. Tidak mengada-ngada dalam agama ini. Dia tidak melenceng keluar dari jalan yang lurus. Ya, sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka باذن dia akan selamat. Naam. Ihota liman rahimakumullah. Jadi ada dua sirat, dua jembatan, dua jalan yang harus kita lewati. Dan di antara kedua jalan tersebut ada hubungan yang sangat erat sekali. Ya. jalan ya atau jembatan yang dibentangkan oleh Allah di dunia ini sangat jelas apa itu ya jalan al-Quran dan sunnah qala subhanahu sabili ya telah qul ikul sabili katakanlah Muhammad kul hadhihi sabili ini dia jalanku adu ila Allah al-basir aku menyuruh kepada Allah dasarkan ilmu ana wa manittaba'ani Aku dan orang-orang yang ikutiku Qala subahana Wa anna hadha sirati mustaqiman Fattabi'u Wa latattabi'u subul Fatafarraqabikum ansabili Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus Maka kata Allah Ikutilah jalan tersebut Wa latattabi'u subul Jangan ikuti Jalan-jalan ya, yang lain فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيْلِهِ Kerana akan mengeluarkan kalian Akan menjadikan kalian berbeca belah Melenceng dari jalan yang lurus tersebut إِخْتَ الْإِمَنْ فَرِيسَ رَحِمَكُمُ اللَّهِ Jadi, ikuti jalan yang lurus di dunia ini yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Jangan ikuti jalan-jalan selain hal itu Baik dari sisi pemikiran Ya, atau maksiat ya. berbagai penyimpangan yang terjadi di zaman sekarang ini ya berbagai aliran-aliran sesat pemahaman-pemahaman yang nyelene ajaran-ajaran yang menyimpang amalan-amalan yang bid'ah menyesatkan ya berbagai pintu-pintu maksiat dibuka maka tinggalkan hal itu semua. Tetaplah berjalan, tetaplah berpegang teguh di atas, atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan berjalan di atas jalan yang didandasi di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka binnillah seorang akan selamat. Ikhutaliman para wisar Rahimahkumullah Kemudian, Bagaimana sifat ya dari as sirat tersebut? Dijelaskan di dalam hadis, ya ini ya, menjelaskan kepada kita atau semakin menambah kewaspadaan kita bahawa sirat tersebut. Tatkala ditanya oleh Abu Sa'id al khudri kepada Nabi saw, ya Rasulullah meliher apa itu jembatan, ya bagaimana? صفة أني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا دحض مزله أو مزيلة فيه خطاطيب وكلليب وحسك تكون بنجد فيها شويك يقال لها السعدان قال أبو سعيد Belaghi, an al jisr, adaku min al shagrati, wa hadu min al sim. Hadis dari khalimah muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ya jembatan tersebut, jisr tersebut, ya, dahdun mazilah, dahdun mazilah itu sama arti itu, lakin, ya jadi tidak mampu seorang berdiri di atas jembatan tersebut saking licinnya ya dahdun mazilla atau mazallah jadi membuat kaki tergelincir nasallahu alaihi wasallam kemudian fiihi khatati wa kalalib jembatan tersebut ada khatati wa kalalib ya Kata itu, ya besi yang berkait, ya, yang berkait ujungnya. Wah sama, ya kalalit juga sama artinya. Jadi yang bergantungan di kiri kanan jembatan tersebut, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengait dan menyeret, ya orang-orang yang disekinkan untuk diseret kerana dia tidak bisa berjalan atau diganutkan disebabkan kerana dosa dan ya maksiat yang dia uh, lakukan di dunia sehingga dia tidak bisa melewati jembatan tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan per, per permisalan ya kepada sahabat iaitu haskun haskun iaitu arti haskun itu adalah Uh, duri yang kuat ya duri yang seperti ya, diumpamakan ya kekuatan duri tersebut seperti kekuatan ya uh, kekuatan besi ya, kuat itu ada sebagian pohon di negeri Arab atau Najd yang memiliki duri dan durinya itu sangat kuat dan keras sekali nah kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan telah sampai kepada aku bahawa jisir tersebut adakku minasyar lebih tipis dari sehelai rambut wa ahaddu minas saifi dan lebih tajam dari pedang ikhwata liman wabursa rahimakumullah dalam sebagai riwayat disebutkan bahawa wa fi hafatai sirat Ya di kedua pinggir ya jembatan tersebut yaitu kiri kanannya kalaleh muallaka jadi kal kal kalaleh yang kaitan tersebut bergantungan muallaka Itu bergantungan makmurah dan diperintahkan jadi bergantungan di kiri kanan itu diperintahkan siapa yang diperintahkan ya oleh Allah untuk diseret untuk dikait dia akan mengait. Ya kudum menumirat bihi dia akan menyeret akan mengambil ya, orang yang diperintahkan untuk dikait. Pemakdusun najin, wa makdusun finnar, naus bilamitan. Maka diantara mereka makdusun najin telah terluka karena kaitan ya, besi yang, yang bergantungan tadi, tapi dia selamat. Wamakdosun fih nar dan diantara yang melewati itu ia berjatuhan masuk ke dalam neraka wal jazubillah. Ikhwatul iman bari sarhimakumullah dari hadis yang kita bacakan tadi kita bisa menyimpulkan bahawa sifat dari sirat tersebut iaitu pertama licin, ya tidak bisa kaki berdiri dengan kokoh ya tergelincir kemudian di kiri kanan jembatan tersebut ada ya, besi yang berkait, bergantungan kemudian lebih tipis dari selai rambut dan lebih tajam dari uh, dari pedang ikhlatal iman parahisah rahimahumullah kembali kepada apa yang kita jelaskan tadi bahwa manusia Yamuruna ala sirat bi kadir amalih mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Saya mengingatkan diri pribadi dan seluruh kaum muslimin itu yakin suatu keyakinan yang pasti akan terjadi. Ya, semua akan mati. Cepat atau lambat Ya, kematian itu pasti Tidak bisa kita mengelak dari kematian Cepat atau lambat Berbagai sebabnya Bagaimana itu sakit Atau mungkin virus corona Atau dan yang lainnya Itu hanya sebab saja ya. Maka hendaklah kita lebih takut Kepada kematian daripada virus itu sendiri Kerana kalau tidak mati dengan virus pasti mati dengan yang lain atau pasti kematian datang tapi yang hendaknya senantiasa lebih kita takuti adalah bagaimana setelah kematian itu tadi kita jelaskan bagaimana kondisi dan perihal ahwal yawmul qiyamah dan semua kita akan melewati as-sirat jembatan yang dibentangkan di atas neraka Setelah kita ketahui bagaimana sifatnya, bagaimana kondisinya, bagaimana manusia melewatinya. Nah, mumpung masih hidup, tak usah disibukkan dengannya hal-hal yang lain. Ya. Kalau manusia sibuk sekarang meliputi, dia ya, mendengar, mencari informasi tentang bagaimana Covid 19 sibukkan diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah beribadah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertafakur bertaubat introspeksi diri terutama kita di bulan Sya'ban sebentar lagi akan masuk Ramadan maka persiapkan diri hanya amalan ya amalan yang akan bisa menyelamatkan seseorang bentuknya dengan rahmat Allah tabarak taala. Ikhatul iman, para muslim rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan masalah as-sirat. Qal wa nu'min bis-sirat wal mizan. Maka kata Imam Abu Ja'far at kita beriman kepada as-sirat dan kepada al-mizan. Mizan telah ya kita jelaskan sebelumnya. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah Wal Jamaah meyakini mengimani bahwa wal jannatu wan naru la tafniyani abada wala tabidani. Ini juga akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang telah diciptakan dan tidak akan fana dan juga tidak akan ya musnah tidak akan fana dan tidak akan musnah anti kekal keduanya inna kadal sunnahul jamaah bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya untuk kekal sehingga bila ada yang mengatakan bahawa surga dan neraka itu akan juga fana dan sirna maka kita katakan ini perkataan yang batil kemungkinan sebagian berdalil fan. semua yang ada ya selain Allah itu akan sirna dan surga dan neraka adalah makhluk maka juga akan sirna maka kita katakan bahawa na'am semua yang Allah ciptakan akan sirna tapi Allah menciptakan sebagian makhluk untuk kekal. Ya. Allah ciptakan sebagian makhluk untuk kekal sebagaimana ya Allah ciptakan surga dan neraka untuk kekal. Hikmatul Iman, para rahimakumullah. Setelah proses Perjalanan melewati Asirat as Berakhir Kemudian Setelah itu ada Jembatan kecil Kantarah Tempat ya Pengadilan terakhir Proses pengadilan terakhir Di sana Sehingga Begitu umat manusia Orang-orang yang telah berhasil melewati jembatan tersebut Atau sirat tadi begitu telah bersih, telah suci hati mereka telah dicopot segala bentuk kebencian terhadap ya satu pada yang lainnya tidak ada lagi kezoliman sedikit pun maka setelah itu mereka diizinkan untuk masuk surga kena surga ya tempat kebaikan semuanya tidak ada kejelekan sedikit pun dalam surga kerana kenikmatan makanya orang-orang yang beriman begitu mereka masuk surga maka penjaga pintu surga mengatakan kepadanya salamun alaikum selamat atas kalian semuanya tibetum fadukhuluha khalidin salamun alaikum Ya, selamat atas kalian Tibetum Padukhuluha Khalidin Kalian telah menjadi Tibetum orang yang baik Orang yang bersih, orang yang suci Maka berhak untuk masuk Padukhuluha masuklah Khalidin, kalian kekal di dalamnya Selama-lamanya Maka untuk apa kita Memendam kebencian Hasad dengki permusuhan Kepada saudara kita Sampai di bawah mati Ya Untuk apa Tidak perlu Menyimpan Dan tidak perlu ya Membawa Kesuliman Dan kebencian ya, Terhadap satu Yang lainnya Ikhota liman para muslimah rahimakumullah sebagaimana dijelaskan tadi bahawa semua belum akan bisa masuk surga kendati telah melewati jembatan tersebut kecuali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan masuk pertama sekali begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang menuju surga dan berada di depan pintu surga pintu surga belum terbuka beliau salallahu alaihi wasallam mengatuk pintu surga kemudian penjaga surga bertanya man anda? siapa anda? faqala anna bisa ana muhammad saya muhammad faqal na'am bika umirtu aku diperintahkan untuk membuka pintu surga kerana engkau Muhammad maka dibukalah pintu tersebut ya kemudian Nabi S.A.W. masuk kemudian diikuti oleh umatnya ikhwata'l-iman para besar adapun Ahlul Na'ar guni neraka Ya mereka terdikiring oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka jika kekufuran mereka tersebut jika sebab dari masuk neraka tersebut disebabkan kekufuran dan kesyirikan mereka yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya maka akidah ahli sunnah wal jemaah meyakini surga dan neraka itu makhlukatan dua makhluk yang telah diciptakan ini akidah al-sunnah tapi tentunya kenikmatan yang ada dalam surga sekarang belum sempurna nanti begitu terjadi kiamat di sana akan ya, disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tapi akidah al-sunnah wal-jama'ah meyakini bahawa surga dan neraka telah ada Ya. Dan Allah ciptakan keduanya Untuk kekal Ini akid al -sunnah. Dan juga telah ditentukan Telah dijelaskan Telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa penghuninya nah. Allah ciptakan Makhluk Allah ciptakan surga dan neraka Qabla al-khal Sebelum penghuninya Kemudian wa khalaqalahuma ahlan Allah ciptakan yo, penghuni kedua tempat tersebut yaitu surga dan neraka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan masuk surga dan menyelamatkan kita dari neraka Allahumma amin nah ini akidah alis sunnah wal jama'ah ini Pembahasan sedikit agak panjang, ya berkaitan dengan surga neraka ini. Akan tapi, sebagaimana jelaskan tadi, bahawa surga dan neraka dua makhluk yang telah diciptakan. Al Imam Ibn Abil Is al Hanafi dalam kitab Shar'ah Kita Tuhawi yang menjelaskan, "Wul Inna Al Jannah wal Nahr Makhluqatan". Bertafakah ahli Sunnah ala anna al janna wa an-nar makhluqatan mawjudatan al'an ini akid ala sunnah wa ahli sunnah sepakat surga dan neraka itu ya makhluqatan dua makhluq mawjudatan yang telah ada yang diciptakan sekarang walam yazara sunnah ala zalik ya ahli sunnah wa jamaah selalu meyakini hal itu ya hatta nabagat nabaghatun min al mu'tazilah wal qadariyah fa ankara sampai muncul sekte qadariyah dan mu'tazilah yang mengingkari hal itu. Jadi ahli sunnah wal jamaah ya, Nabi SAW alaihi sahabat kemudian setelah meninggal Nabi para sahabat di atas akidah tersebut begitu juga ya para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh ya ahli sunnah wal jamaah. Maka barang siapa yang menyelisih mengatakan keyakinan atau pernyataan selain dari apa yang diutarakan tadi Maka itu adalah telah menyelisiakan akidah ahli sunnah. Ya, yeah. banyak dalil yang menjelaskan uh, tentang hal itu dari al-Quran dan dari hadis Nabi saw. Di antara dalil yang menjelaskan bahawa uh, surga dan neraka tersebut adalah telah diciptakan oleh Allah Taala ta dan telah ada. Ya, yeah, saat ini di antaranya Firman Allah Tabaraka wa Taala "Uiddat lilmuttaqin" iaitu telah disediakan yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertaqwa. Qala subhanahu ya uiddat lilladheena amanu billahi wa rasulihi sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha kaardis samaawati wal ard uiddat lilladheena amanu billahi wa rasulihi ya bersungguh bergegaslah ya untuk meraih keampunan Allah dan mendapatkan ya surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya begitu juga ya neraka waid dal kafirin ya, telah disiapkan oleh Allah untuk orang kafirin nah inna jahannama kanat mirsadah ditagina ma'abah dan jahannam itu kanat mirsadah telah ya wa mantau terus dipersiapkan untuk orang kafirin orang-orang tagin yang melampaui batas waqala subahana waqala uh, nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah subhanahu alaihi wasallam menjelaskan Lalu qad ra'a inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat kedua kalinya Jibril. Ya, inda sidratil muntaha, ya sidratil muntaha, kemudian di sisi sidratil muntaha tersebut ya ada jannatul ma'wah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Isra' dan di penghujung hadis tersebut jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma talaqa bi jibril hatta ata sidratal muntaha wa ghashiha la adri ma hi qala thumma janna fa idha hiya janabithul wa idha turabuha al misk kemudian jibril membawaku kata nabi sallallahu alaihi wasallam Hatta atas sidratil muntah Sampai ke sidratil muntah Yang sidratil muntah tersebut ia ya, diliputi oleh Berbagai warna-warni, alwan La adri mahi Saya tidak mengetahui, tidak mengetahui, kata Nabi Tidak tahu, mahi ya, apa itu Thumma jannah Kemudian aku masuk surga Ya, paedahiyya Janhabidul lu'lu' Ternyata surga tersebut dihiasi dengan perhiasan-perhiasan Yang begitu indah Ya. Wa ida turabuhal mis. Tanahnya itu adalah mis, ya, kasturi. Dan hadis-hadis yang lain, ya. Yang begitu banyak akan tetapi ya karena waktu yang mungkin terbatas, insyaallah akan kita lanjutkan pada yang akan datang tentang hadis-hadis dan juga ya kelanjutan dari perkataan imam. Abu Ja'far al-Tahawi Bahawa Allah menciptakan surga ya, penghuninya Menciptakan neraka penghuninya Dan semua akan berjalan beramal menuju tujuan hidupnya ya, Dan itu pasti akan terjadi Ini juga membutuhkan penjelasan yang lebih panjang Semoga ya, apa yang dijelaskan tadi Menambah keimanan kita dan juga menjadi motivator bagi kita untuk selalu mempersiapkan diri menambah bekal mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya ya mempersiapkan diri menghadap Allah dan negeri akhirat demikian Wallahu alam. Wallahu'alam syukur pada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dari pembahasan kita syurah Akidat Tawwiyah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan untuk Selanjutnya kami buka sesi soal jawab sesi interaktif bagi Anda para pemirsa, tonggun ataupun para pendengar yang ingin bertanya silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat ya, di 0819896543 atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Nah, untuk kesempatan pertama Ustaz kami angkat terlebih dahulu. Ya, pertanyaan di layanan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah yang berada di Hibubur Mengenai sirat Ustadz, dari sedari kecil Kami diajarkan Atau dikabarkan bahawa Jembatan sirat itu Lebih tipis Dari rambut yang dibelah Tujuh, dan keyakinan itu Hingga sekarang banyak Yang masih meyakini, apa benar Ustadz, hal tersebut atau Sirat tersebut, eh, apa yang telah Dijelaskan tadi Nah. Ya terima kasih atas pertanyaannya dari hamba Allah di Cibubur. Nam dari kecil kita diajarkan bahawa syarat ya, itu jembatan di atas neraka. Kemudian disebutkan tentang sifatnya, ya lebih tipis dari ya, ya rambut yang dibelah ya tujuh. Taib. Adapun pernyataan bahawa di belah 7 begitu ya lebih tipis dari rambut yang di belah 7 itu memang tidak terdapat seperti itu pernyataannya. Tapi yang jelas dari perkataan Abu Said Al khudri ya balaghani annahu ya adaq minasy-sha'r. Adaq minasy-sha'r. Dan ahad minasy-sayy lebih tipis dari sehelai rambut, ya. Dan ada pun pernyataan dari lebih tipis dari, ya, uh, sehelai rambut yang dibelah tujuh, ya. Tentunya ini pernyataan yang berkaitan dengan akidah ya. Tidak bisa kita katakan bila tidak ada dalil menjelaskan hal itu. Tapi kita yakin, yakin seyakin yakinnya dari apa yang tadi jelaskan Abu Said Al Khudri, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak akan mungkin mengatakan hal itu, terutama ini perkara yang gaib kecuali bila ada dasarnya, ya. Maka ada kumineshahar. Kita katakan lebih tipis dari saler rambut. Syakra itu ya, saler rambut, ya. Itu yang bisa kita katakan. Tidak bisa, ya. Lebih dari itu, ya. Intinya bahwa kita mengetahui bagaimana sahli rambut. Ya. Apakah rambut itu bisa dibelah 7? Wallahu alam, ya. Apakah ada mesin atau alat untuk membelah 7? Karena tidak demikian itu menunjukkan kepada kita bahwa begitu tipisnya. Ya. Jembatan tersebut. Nah. Maka dalam hal ini cukup kita mengatakan lebih tipis dari sahli rambut, sya'ratun. Nah, wallahu alam. Ambaik Ya, nah baik, syukur dan syukur Atas jawaban oleh demikian Untuk yang bertanya Dan selanjutnya kami berikan kesempatan Untuk anda yang bertanya di aliran dan telepon Yang di 0218236543. 8236 543 Halo Halo, Halo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Bapak? Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Nairah di Jakarta Pusat. Silakan. Dengan Abu Nadira, silakan Abu Nadira. Mungkin uh, saya dikatakan uh, Bahwa uh, surga Nafkah itu kekal. Ia ya. dan juga uh, apa? Saya pernah mendengar bahwa apa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah uh, al-kalam. Terus ada pendapat lain Bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah arash. Lihatlah uh, dalam terjadinya hari kiamat itu sudah apa hmm, kan uh, dikatakan kalau terjadi kiamat kan alam semesta ini hancur, Ustaz, semuanya berantakan, gitu uh, musnah semua-masih banyak nyawa yang saya tanya, ya, yang saya tanyakan uh, yang uh, hancur musnah itu, apakah hanya tujuh lapis langit bumi yang yang kecil itu? Uh, atau yang lain Ustaz berarti itu apa yang saya singgungkan itu tidak termasuk yang awal tetapkan seperti Aras seperti sirot tadi dan lain-lainnya. Uh, lain, -lain Demikianlah. Terima kasih. Syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur Terima kasih. Terima kasih. Terima Barakallahu Fik Pertanyaannya, yang tadi telah jelaskan bahawa surga dan neraka diciptakan oleh Allah dan untuk kekal. Ya, termasuk juga hal yang diciptakan oleh Allah untuk kekal ialah aras, ya laars. Itu ya, termasuk hal yang diciptakan agak kekal. E, Adapun yang berkaitan dengan pertama makhluk yang diciptakan, yaitu pena, kalam. Atau arash yang sahih tentunya adalah arash. Itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Ada pun kalam yaitu pertama Allah ciptakan itu diperintahkan untuk menulis. Awalumakhalaqallahulkalam wa kalalahutub. Jadi awal di sini berkaitan dengan perintah untuk menulis. Jadi pertama Allah ciptakan kalam diperintahkan untuk menulis. Jadi yang sahih makhluk yang pertama dicipta adalah arash tentang masalah kiamat ya, semua akan hancur alam semesta ini dan kita sepahami alam ini alam adalah selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ciptakan ya, langit dan bumi ini tempat kita dan juga masih ada di sana ya planet-planet yang lain selain, ya dari bumi kita ini Nah dan semua itu Ya, termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui langit ya, tujuh tingkat semua akan hancur. Bintang-bintang jelas -bintang akan berguguran, ya. Tabrakan dan semua itu akan binasa, akan hancur. Ya, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah kemudian diganti dengan bumi yang lain dari sana akan terjadi pengadilan yang maha adil yuma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat wa warazulillahil wahidil kohha pada hari yang akan tubaddalul ardu naam ghairal ardi akan diganti bumi ya dengan selain bumi yang ada sekarang ini was wassamawat dan langit kemudian manusia akan dihadapkan mereka akan tampil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala suruhnya jadi, kita yakin bahawa Selain yang dicipta oleh Allah Ya untuk kekal Maka itu semua adalah akan hancur Bila terjadi kiamat Nah, demikian Allah Nah, baik Quran Jazakullahu Khairan Atas Joghut Allah Demikian untuk Abu Nadira Yang berada di eh, Jakarta Pusat Dan selanjutnya Ya, masih kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? ini Mau tanya Ustaz sebelum masuk di bulan Ramadan ini amal-amal apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Ini amal -amal apa yang bisa kita... Baik, saya saja ya. Baik. Iya. Yeah. Iya, yeah. cukup. Setiap. Yeah. 6. Yeah. Nah, ditunggu ya, Ibu, kesehatan ya, jawabannya. Ya, selamat datang. Iya, 6. Nah. Terima kasih kepada ya, Namp. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya, pertanyaan ya sangat bagus sekali. Dan ini uh, menjelaskan kepada kita tentang ya. Keinginan yang baik dan tentunya kerinduan yang begitu besar terhadap bulan yang penuh berkah. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, memberikan kemuliaan kepada kita untuk bisa bersuah di bulan Ramadhan pada tahun ini dalam keadaan sehat, aman dan selamat. Allahumma amin. Nah, uh, dahulinya para salafus saleh begitu berakhir ya Ramadhan di tahun sebelumnya mereka selalu memohon kepada Allah untuk ya diberi kesempatan yang selanjutnya untuk dengan Ramadhan dan enam bulan ya selebihnya mereka berdoa untuk ya amalan agar diterima oleh Allah Taala dan enam bulan selebihnya agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lain untuk bisa berswadeng Ramadhan. Jadi, perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa kepada Allah Taala. Ta ya, tidak ada redaksi yang khusus. Ya. Cuma, ya, para sahabat dulu pernah berdoa Allahumma sallimna, wassallim lana Ramadhan, watsallam inna iala ya alamin. Ya. Allahumma sallimna. Wasallim lana Ramadhan Watasallam ha minna ya Rabbul Alamin Yang artinya Ya Allah Selamatkan kami Wasallim lana Ramadhan Dan juga Selamatkan bulan Ramadhan untuk kami Watasallam minna Dan juga Terima ya Allah dari kami Amalan kami Ya yeah. Kita selalu berdoa agar untuk selamat Baik Kalau kita selamat Sehat Tapi kalau bulan Ramadan tidak selamat Dalam artian apa? Tidak ada keamanan ya. Soalan tidak merasa aman Tidak bisa bebas beraktivitas. Tidak bisa dia mungkin keluar untuk datang ke masjid, untuk beribadah, selalu disertai dengan rasa was-was takut. Lagi sekarang seperti ya pandemi COVID-19 ini, kita tidak tahu sampai kapan. ya yeah. Data tentang korban COVID-19 yang memberikan informasi kepada kita terus bertambah. Kapan akan berakhir? Wallahu aalam. Maka kita tidak hanya memohon keselamatan diri kita, tapi keselamatan bulan Ramadan itu. Ya, banyak berdoa. Semoga Allah mengangkat wabah ini. Ya, semoga Allah mengangkat virus COVID 19 ini dan menyelamatkan kita kaum muslimin. Kena hari-hari yang akan kita hadapi, hari-hari yang mulia setelah Ramadan berapa bulan setelah itu datang musim haji ya ihotul iman fa'asrahimakum maka yang pertama sekali yang harus kita memperbanyak melakukannya adalah berdoa ya semua telah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah menyelamatkan kita menyelamatkan bulan Ramadan Sehingga kita dengan ramadhan keadaan aman, sehat dan wabah yang sedang pandemi ini, ya, itu diangkat oleh Allah Taala. Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, persekandiri. Ya, dengan bertobat kepada Allah, membiasakan diri beramal saleh. Ya, membiasakan diri beramal saleh. Sehingga diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Di antara hikmahnya, di antara hikmahnya adalah untuk mempersiapkan diri menghadap bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Selain dari hikmahnya, dari hikmah yang dijelaskan tadi adalah karena bulan Sya'ban ini banyak manusia yang lalai Ya. Sementara, sementara bulan Syaaban ini amal ibadah diangkat oleh Allah Tabarak wa taala. Ya. Yani wa syahrun tarfa'u fihi a'malus shalihi ilallah. Yafulu annahu katsirun minan nas. Maka Nabi ingin amalannya diangkat oleh Allah ya dalam keadaan berpuasa. Ya. Dalam sahih Muslim dan yang lainnya jelas kan Ummu um, Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW ya, Tidaklah berpuasa sebulan penuh Celi di bulan Ramadhan Kemudian tidaklah boleh berpuasa Aktharu siyaman min sya'ban Lebih banyak puasa di ya Selain di bulan sya'ban Maka berbanyak puasa ya. Tidak ada amalan yang istimewa Nanti mungkin pertengahan sya'ban dan yang lainnya Tidak ada amalan istimewa Yang ada hanyalah berbanyak puasa Ya, kemudian mempersiapkan diri bertobat. Ya, toba itu sudah adalah amalan keseharian kita. Kan tapi lebih di sangat dianjurkan dan diperintahkan agar kita lebih siap untuk menghadapi Ramadan ya. Dengan bertaubat, memperbaiki diri, sucikan hati. Betul-betul siap lahir batin untuk memaksimalkan ibadah. Nah, maka di antara juga membiasakan diri banyak baca Al-Quran sehingga nanti terbiasa Ramadan itu syahrul Quran. Di antara juga yang harus dipersiapkan adalah ilmu kita. Ini yang sangat menentukan. Ilmu untuk menghadapi Ramadhan Sehingga amalan itu bukan hanya ikut-ikutan. Kebiasaan tanpa ilmu, enggak keamalan yang betul berlandaskan ilmu kita pelajari bagaimana puasanya Nabi bagaimana keseharian Nabi dalam bulan Ramadan amalan beliau naam jadi kalau sekarang dengan kondisi sekarang ini kita lebih banyak di rumah, menetap di rumah ya manfaatkan untuk membekali diri sedang membaca ya itu bertanya dan alhamdulillah berbagai media yang bisa kita manfaatkan untuk menambah ilmu buku tentang puasa Nabi misalnya dibaca sehingga betul betul siap ya, untuk menghadapi bulan yang penuh berkah tersebut. Nah ini hal-hal yang mungkin ya, secara umum yang harus dipersiapkan ya, sebelum kita masuki ya, bulan Ramadan. Nah Demikian, Allah ma'alam Nah baik, syukur Atas nasihat yang telah disampaikan Dan selanjutnya Ustaz, satu pertanyaan terakhir Kami angkat di lenamsan singkat Ya uh, Ustaz mohon nasihatnya uh, Bagaimana kita Kiat-kiat agar lebih kuat Dalam masalah akidah Ketika wabah uh, sedang merebak di zaman sekarang kita ini. Karena banyak sekali hal-hal atau kabar-kabar yang bisa merusak akidah di musim wabah ini. Mohon nasihat dan uh, jawabannya. Terima Ya terima kasih atas pertanyaan ini juga pertanyaan yang sangat bagus kani. Jadi bagaimana kita ya kiat-kiat kita untuk memperkuat akidah ya keyakinan dalam kondisi seperti yang sedang kita alami ini yaitu sedang pandemi ya Covid 19 atau wabah atau sesungguhnya ya sebelum wabah ini ya, muncul, sungguhnya setelah banyak ya virus-virus yang lain yang bermunculan. Yang sesungguhnya itu lebih ya mematikan. Dan akibatnya sungguh sangat berbahaya. Yang jadikan sengsara dunia akhirat. Ya. Maka kalau sekarang dengan munculnya ya virus corona manusia berusaha ingin selamat bagaimana membentengi diri bagaimana mengobati seandainya terinfeksi virus tersebut sungguh jauh lebih besar dan lebih utama dari itu semua bagaimana manusia menyelamatkan akidahnya imannya dari virus-virus kesyirikan kemunafikan bid'ah dan yang khurafat dan yang lain-lainnya Virus sangat berbahaya dan itu telah pandemi, ya. pandemi global lebih global lagi dari virus sekarang ini. Kalau bicara tentang masalah kekufuran ya, negeri kafir orang barat, orang kafirin, ya kekufuran terang-terangan ya memerangi agama Allah itu dah hal yang tidak dipungkiri lagi dan hal yang bukan yang aneh dan yang asing di tengah-tengah umat Islam juga menebar berbagai pemikiran virus virus yang merusak akidah ya, kesyirikan kemunafikan, bid'ah khurafat takhayul ya, mengikuti hawa nafsu tradisi dan budaya yang dikedepankan untuk menolak kebenaran ya, kesombongan dalam menerima al-haq dan lebih memilih ya, untuk mengikuti kebiasaan, tradisi, pendapat ya, manusia itu semua virus jauh lebih berbahaya dan itu akan merusak akidah nah di tengah ya, pandeminya virus COVID-19 ini bagaimana kita memperkuat akidah untuk menghadapi hal itu nah, sesungguhnya modal utama kita di dalam ya menghadapi kondisi sekarang ini selain kita berusaha untuk mengikuti ya panduan-panduan kesehatan dan itu telah kita maklumi bersama maka hendaklah kita memperkuat akidah keyakinan bagaimana kita memperkuat akidah keyakinan pertama ya Jauhkan diri kita dari mendengar dan membaca Berbagai informasi-informasi yang tidak jelas Tentang keberadaan Ya Covid-19 ini Takhayul dan khurafat Itu tinggalkan Ya Berbagai persepsi Ya atau berbagai terasi dan budaya Yang dilakukan sebagian Ya untuk katanya Mengusir virus corona ada mengatakan merabuh sekian banyak ya berapa butir telur ada memakan berbagai sajian-sajian macam-macam bukan kembali kepada Allah muncul khurabat dan bid'ah subhanallah maka seorang yang beriman memiliki akidah yang benar hendaklah dia kembali ya ini saatnya kita kembali untuk mendalami Bagaimana iman kepada takdir yang sesungguhnya Dan bagaimana Ya aplikasi dalam kehidupan kita Nah ini Datang waktunya Kondisi seperti ini datang waktunya Kita pelajari sebelumnya Bagaimana kita ini harus kembali kepada Allah Semua urusan kita di tangan Allah Kebaikan, kejelekan semua di tangan Allah Semua tanjangan izin Allah Itu kan semua selama ini kan teorinya Nah, ini kita dituntut untuk mempraktikkan nah langkah baiknya juga kita kembali membaca ayat-ayat seputar masalah itu ya tentang bagaimana musibah turun bagaimana ya wabah satu tempat ya semua dengan izin Allah dan bagaimana sikap kita menghadapi suatu yang kita takdirkan oleh Allah maka dihadapi dengan takdir jadi menolak takdir dengan takdir itu kan akidah bagaimana kita meyakini segala segala yang terjadi ini ya itu semua telah tertulis dalam al Hilmahfud nah ini saatnya kita untuk merenungi dan menghayati sebelum penciptaan langit dan bumi, 50 ribu tahun lamanya, sebelum penciptaan langit dan bumi, telah tertulis bahawa ya akan muncul, akan mewabah virus corona di akhir tahun 2019 dan sampai detik ini, sampai saat ini, di awal 2020. Itu telah tertulis. Ya, berbagai uh, pernyataan, ini adalah virus buatan ini dan seterusnya, terlepas dari itu semua. Ya, ini uh, berbagai pernyataan ya, kita tidak perlu ya disibukkan dengan bagaimana apa sebab pertama kali munculnya di mana munculnya ya terlepas dari itu semua ya sebab makar dan macam-macam dan berbagai macam ya yang dilakukan oleh umat manusia sehingga menyebabkan kerusakan ya terjawabnya menyebabkan munculnya berbagai penyakit virus itu semualah ditakdirkan oleh Allah ya semua terjadi dengan izin Allah ada hikmah tapi perlu kita ketahui bila terjadinya sesuatu hal yang jelek maka Allah tidak mencintai yang jelek. Itu. Bila ditakdirkan terjadi hal yang baik maka Allah mencintai hal itu. Maka saatnya kita kembali mendalami mempelajari bagaimana iman pada takdir. Kita yakini kita imani bahawa tidak satu pun yang bergerak di permukaan bumi ini, di langit dan di muka dengan izin Allah. Ya menebarnya, berpindahnya virus tersebut dan berkembang biaknya bila mendapatkan tempat yang cocok baginya. Ya, menyerang paru-paru, pernapasan. Ya. Itu semua dengan izin Allah. Allah tahu di mana sekarang virus itu. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah yang terinfeksi sekarang? Allah tahu. Yakin sek yakinnya kita. Allah menciptakan makhluk Allah Ya, yeah. maka kembali imani takdir bagaimana memperkuat akidah yakin seyakin-yakinnya bahawa menebarnya atau wabah virus corona ini dan siapa yang terinfeksi dan siapa juga yang meninggal sebabkan hal itu dan siapa yang sembuh semua orang ketahui ya yeah. yakin kita semua dengan izin Allah. Akan tapi di sisi lain kita diperintahkan untuk berusaha membentengi diri dan itu bagian dari takdir. Bagian dari takdir. Tatkala kita berobat bagian dari takdir. Allah telah tulis billahi mahfud si fulan terinfeksi virus corona maka dia berobat. Ya. Ada juga yang ngil. Jangan keluar. Ya. Ada juga yang ngil, ya terinfeksi mati, ya ditakdirkan juga jadi intinya semua itu Allah, tetapi kita berusaha mengambil takdir, melakukan suatu takdir ya, mengikuti takdir untuk menolak takdir yang lain maka apa yang diperintahkan misalnya menetap di rumah, itu adalah bagian dari takdir lockdown misalnya, ya bagian dari takdir untuk konsumsi makanan yang sehat, bergizi untuk menambah imun kita, antibodi kita, bagian dari takdir. Ya. Semua itu sudah lakukan. Karena itu bagian dari takdir, itulah hakikat tawakal tadi. Maka yakin, ini semua adalah ujian. Ada hikmah agar manusia ini sadar. Nah, bila semua itu kita pahami, insyaallah kita semakin kuat akidah kita. Tidak perlu ada sesuatu yang ditakuti sehingga membuat seolah-olah kita ini akan binasa semua dengan hal ini. Tidak perlu sampai seperti itu. Semua ditentukan oleh Allah. Pentingi diri kita. Ikuti panduan dan tuntunan yang, yang instruksi dari pemerintah. Bagian kesehatan. Disuruh menetap di rumah. Ya, menetap di rumah. Bagian dari takdir. Ya, Sampai waktunya telah nanti. Mungkin ya, bebas virus. Ya, baru kita beraktivitas secara biasa itu harus dilakukan. Kamu dan ingat ini adalah sebabkan dosa dan juga kejahatan umat manusia. Ya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah. Bahwa muncul kerusakan di langit, di, di darat dan di laut disebabkan taulah tangan manusia. Ya. Ma nazala bala'un illa bi dhanbin. Tidak muncul Bala, wabah, ya, berbagai penyakit kerusakan Disebabkan kan karena dosa. Wamaruf ya lebih taubat dan tidak diangkat juga dengan taubat. Maka perbanyak bertaubat kepada Allah, beramal soleh, perbanyak sadakah, ikuti panduan-panduan ya kesehatan, ya itu semua adalah bagian dari takdir dan ya, tak perlu dipertentangkan. Semua bagian dari takdir. Sementara ini jangan keluyuran. Jangan kelihatan-kelihatan untuk hal-hal yang penting Sementara solat di rumah saja sudah ya, lakukan itu Tidak perlu diperdebatkan lagi Karena tatkala Suatu amal ibadah Akan dilakukan bila membawa kepada Membinasakan diri dan harta Maka mempertahankan yang namanya Ya Lima perkara yang wajib dipertahankan Di antara nyawa itu lebih utama dari Sekadar kita melakukan ibadah yang itu pun ya boleh ditinggalkan dalam artian tidak berjamaah tak kalau ada suatu ya hal yang mengancam keselamatan diri kita atau orang lain. Jadi juga gunakan ya akal kita yang sehat di dalam menimbang melihat ya antara kebaikan dan kemudaratan dan antara mana yang lebih besar kejahatannya dan mana yang lebih besar kemaslahatannya. Nah ini semua adalah bagaimana kita memperkuat akidah keyakinan ya di dalam menghadapi kondisi yang sedang kita alami ini semoga Allah tabaraka wa ta ya menjaga kita semua dan mengangkat wabah virus corona ini dari negeri kita dan negeri semua muslimin dan dari alam ini dari dunia sehingga manusia selamat dan kita secara khusus lebih ya bisa beraktivitas beribadah dengan bebas dan luas terutama untuk menghadapi ya, bulan yang penuh berkah yang kurang lebih yakni 20 hari lagi kerana kita sekarang di 10 Syaban 10 Syaban ya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua dengan Ramadhan tahun ini dalam keadaan sehat wal -afiat. Allahumma sallimna ila Ramadhan wa sallim lana Ramadhan وتسلم منا يا رب العالمين متقبله اللهم امين demikian والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته